як і запуски ракет з мису Канавера. Не справдилися винайдення антигравітаційного пристрою, не збудували надсвітлову ракету, не вміємо мандрувати в часі і не знаємо, чи те можливе в принципі. Хоч вже зрозуміли, що час – це найреальніша категорія, можна сказати, матеріальна. Ото в зорях згорає не водень, не гелій, а час – і загальний прогноз. Я виходжу на мінус, що технічні засоби, які створила сучасна цивілізація, можуть знищити людину. В той же час ці засоби можуть вивести людину і на вищий рівень. Як? Того ніхто не знає. Може вдасться відкрити світу гармонію і перенести її на землю, і таким чином людина самовпорядкується, самовдосконалиться, гармонізується. Ти все в глобальних масштабах. «Тобі хочеться знати самого себе?» В глибині екрана пролунав ледь чутний сміх. «Матимеш ще багато жінок, ростимеш по службі, але не матимеш спокою і рівноваги». «А ти мені їх не принесеш?» «То вже залежить від тебе, і не тільки». Срібне миготіння злилося в одну густу хмару. «Спасибі за лекцію!» Дещо іронічно, але й тривожно мовив я. «Що ж шофером хлібовозки?» – тихо долинуло з екрана. «Вони його відпустили?» «Ні, щось крутять. Запитують мене, де ти була перед наїздом. Не знаю, для чого це їм. А справді, де ти була?» «Була там, де веліла мені бути совість. Нехай іншим разом. Вони всі вбивці. А все таки. Чому про це допитувався слідчий? Навіщо ти кликала мене? Екран довго мовчав. По ньому розсипалися іскорки, схожі на зірочки. Я була на похороні патріарха. Якого патріарха? Нашого, українського, Володимира Романюка. Ти знаєш, що то був за похорон. Ти мене кликала. Щоб укріпити у вірі Чого ж не сказала Ти б не прийшов Правда ж Я знітився В серці тостно защеміло Після відправи Довго стояли біля собору Не знали як бути Люди хотіли поховати патріарха в лаврі Але начальство не дозволило І в Софії не дозволило Всі вищі поховалися А трохи нижчі Ні з ким согласувати вони звикли погоджувати з Москвою і знали, що Москва не схвалить ні Лаври, ні Софії. Вони зараз принюхуються до північного вітру і вимагали, щоб ховали на кладовище, як усіх хмирян. А то не по-божому. Вони зволікали, а сонце... Ми весь час дивилися на сонце, як воно хилилося на захід. Після заходу сонця ховати не можна. Воно аж перекривилося. І тоді люди рушили струною. А дорогу їм перегородив ОМОН в бронежилетах, щитами... Лицарі! Сталося несусвітенне. Я бачила, як гумеві кийки дубасили по кристі домовини. А тоді почали чимось пирскати людям у очі, і мені теж попало. щеміло, я трохи аж осліпла. Отож, може, трохи й винувата, що на мене наїхали. Очі увесь час сльозилися. Омон повалили, прийшли до Софії, брама зачинена. І ні руш, а сонце клониться, клониться Вирішили копати могилу біля воріт І вже як викопали, опустили труну Ворота розчахнулися І знову ОМОН Чи як їх, беркути чи стерв'ятники на натовп НКВД скалють у очах Били, збивали з ніг, дерли корогви Топтали хрести, рушники І всі побігли і я бачила хлопчака у строї Унсо, хлопчака років 14, то він бавився хвормою, лежав під бровкою. Вони били його чобітмами. В нього з рота текла цівочка крові, а вони чобітмами. Вони б і Бога вбили. Стара жінка піднесла до Бога руки, вони по них кийками і ми всі бігли, і я не зоглянулася, як опинилася на Великий Житомирській. Була схвильована, очі сльозилися, переходила дорогу